Третину свого віку він прожив у Нідерландах, де народився 36 років тому оцей самий Джеймс Скотт, який тепер милістю Божою оголосив себе королем Яковом II і так далі. Були відомі владою чутки про справжніх батьків цього типу. Герцог Монмут не тільки не був сином Карла Стюарта і Люсі Уолтер, з якою нібито був таємно повінчений король, а сумнівно, щоб він був навіть незаконною дитиною покійного монарха. До чого, крім нещастя та розрухи, могло призвести це безглузде домагання? Хіба можна сподіватися, що Англія колись повірить такій нісенітниці? А саме іменем герцога, саме для підтримки його фантастичних претензій, кілька визначних вігів втягли в боротьбу цих західних дурнів. «Куди-куди, мчите ви, навіженій!» Блад засміявся і водночас зітхнув, сміх заглушив зітхання. Як і більшість людей із самостійними поглядами, Блад не співчував заколотникам. Суворе життя навчило його мати власну думку. Людина з лагіднішою вдачею, з його далекоглядністю і знаннями Можливо, і знайшла б підстави для смутку, спостерігаючи, як біжать на бойню ці наївно запальні вівці-протестанти. В полоні ілюзії, що стають на захист права, волі, віри, вони йшли до плацу перед замком із своїми дружинами, дочками, матерями, коханими. Блад, як і всі в місті знав, що Мунмут, мав намір дати бій цієї ж ночі. Герцог збирався особисто керувати несподіваним нападом на очолювану Февершемом королівську армію, яка стояла табором коло Седжмура. Блад вважав, що лорд Февершем знає про всі ці наміри, не гірше від самого герцога. Та якби лікар і помилився в своєму припущенні, то йому можна було б пробачити. Не міг же він припустити, що командуючи королівською армією Погано знає свою справу. Блад струсив попіл з люльки, відхилився від вікна, щоб зачинити його. І саме в цей час погляд його, перетнувши вулицю, зустрівся з поглядом двох пар ворожих очей, які стежили за ним. Це були очі двох гарненьких, сентиментальних сестриць Піт, найпалкіших, і найніжніших у бріджотері прихильниць красеня Монмута. Блад усміхнувся, і привітну кивнув їм головою, бо був у дружніх відносинах з цими дівчатами, а одну з них навіть лікував деякий час. Однак його привітання залишилося без відповіді, навіть холодне презирство прочитав він в очах сестер. Посмішка на тонких губах Блада втратила свою привітність. Він враз збагнув, звідки йде ця ворожість. Вона загострювалася з кожним днем, відколи Монмут приїхав і закрутив голови молодим і старим жінкам в місті. Блад зрозумів, що сестри Піт зневажають його за те, що він, хоч ще й не старий і дуже чоловік з військовим досвідом, воїн, який міг би принести користь загальній справі, стоїть осторонь подій, і спокійно палить люльку та порається біля герані в цей вирішальний вечір, коли мужні люди збираються навколо захисника протестантської церкви, готові пролити свою кров, аби тільки той зайняв законне місце на престолі. Якби блад захотів обговорити це питання з сестрами Піт, він, напевне, спробував би переконати їх, що досхочу, помандрувавши свій час, зазнавши багато пригод, він збирається нарешті зайнятися своєю спеціальністю. Блад сказав би, що він лікар, а не воїн. Цілитель, а не вбивця. Однак він знав наперед їхню відповідь. У такій справі, мовляв, кожен, хто вважає себе за чоловіка, повинен взяти в руки зброю. Вони, мабуть, нагадали б йому, що їхній племінник Джеремі, шкіпер торговельного судна, яке на лиху хлопця стояло в цей час на якорі в бухті Бріджотар, Змінив штурвал корабля на мушкет, щоб захищати справедливість. Таблад не належав до тих, хто любить переконувати. Як я вже сказав, він був самостійною людиною.